Так було три хвилини, п'ять хвилин, десять, а може вічність. Час і справді ніби зупинився, стрілки годинників застигли нерухомо. Пальці зведених рук Робінзона затремтіли, долоні роз'єдналися, тої ж миті над аеродромом прокотився грім. І спалахнула в тумані сліпуча блискавка, розчахнувши навпіл сіру пелену. Спалахнула і вже не гасла. Робінзон усе ширше розводив руки, і водночас спадала завіса туману, відкриваючи блакитне і скристе небо. З'явилося, засяяло сонце. Туман ще вихорів над небесним обрієм, але він був приречений вочевидь і безслідно зникав, ніби його втягували у себе могутні вирви по краях землі. Руки Робінзона знесилено опускалися, але уже все небо над аеродромом іскріло, як новеньке. Спалахнуло світло в аеропорту, заблимали електронні табло, захрипіли радіорепродуктори, гожили стрілки годинників. Балерина зробилася бліда аж синя, сонячне проміння, що лилося крізь скло, обминало її. Люди ніби прокидалися із глибокого сну. «Робінзон! Робінзон!» Шелеснуло над юрмою, Спершу тихо, несміливо, подивовано, А відтак злилося в суцільний, Торжествуючий згук радості і віри. «Великий Робінзон! Слава великому Робінзону!» Весь у сонячному золотінні Робінзон повертався до людей витомленим, але щасливим обличчям, ще й сам дивуючись із сотвореного ним чуда. І раптом, ніби підтятий, упав коліньми на бетон і став затято молитися. І люди в аеропорту опустилися на коліна. Лише балерина, чорніючи з лиця, стояла стовпом нерухомим, між схилених, злитих воєдино у вдячній молитві до Бога людей великий Робінзон здійснився. Епілог. Що було потім із автором і героєм цієї сповіді, знає так багато людей, що нема потреби зупинятися на деталях. Несподівана, загадкова смерть славетного Робінзона в літакові на зльоті Невдовзі після великого тріумфу чарівника і цілителя сколихнули мільйони його шанувальників. Розтиражовані журналістською братією з вусточевидців розповіді про грім і блискавку над Бориспільським аеродромом, про звільнене від багатоденного непроглядного туману силою духу великого Робінзона небо і про його втаємничену кончину, скоро по завершенню чуда, злилися в уяві людей у могутню з трагічним фіналом симфонію. Вони ж породили безліч чуток, здогаток, поголосів о версії. Одразу відкидаю ту детективну версію, яка з'явилася дещо пізніше, коли газети надрукували повідомлення про убивство в відомого підприємця, чоловіка Робінзонової пачериці Ростислава. Його, як відомо, застрелили на сходах до готелю провінційного сіцилійського містечка. Стріляли з вікна машини. Убивці безслідно зникли. Газети детально описали пишний похорон праху Ростислава у Києві, на Батиєвому кладовищі, кавалькаду іномарок, а виставку показ хутр та коштовностей на дамах і таке інше. Похорон, як відомо, вшанував власною присутністю сам Андрій Ротань. У повідомленнях натякалось на зв'язки Ростислава з вітчизняною міжнародною мафією. Отоді і виник поголос у дусі детективних романів, що замах на Ростислава готувався ще раніше. І великий Робінзон загинув випадково, зайнявши в літакові крісло, у якому мав сидіти його зять. Робінзон справді помінявся із Ростиславом місцями, бо забажав сидіти біля вікна, аби востаннє, уже з літака, поглянути на свій острів. Але лікарі не знайшли на його тілі жодних зовнішніх уражень і констатували смерть від паралічу серця. Я опитав багатьох пасажирів, які летіли в одному із прославленим цілителем і чарівником в салоні. Усі твердили одне – Робінзонові зробилося зле, коли літак, піднявшись із Бориспільського аеродрому, перелетів Дніпро і набрав висоту над лісистими пагорбами крутого правого берега. Ославлений острів Робінзона був як на лодоні. Рожево-корицеві, висвітлені сонцем кручі, яри, ще в пасмах туману, шпилі гір. Небесне озеро, повите блакитною і млою, і навіть землянка на схилі жоммерівки з дощатим столиком на терасі. Цієї миті Робінзон, що припав, було до вікна, повернув голову у бік балерини, яка сиділа поруч. І раптом обличчя його сполотніло, судомилося, тіло скинулося, рвучись із пут прив'язаного ременя і повільно, як сухий листок із дерева, опустилося в крісло. Маринка, яка сиділа коло матері, зойкнула. В салоні зчинився переполох. Підбігла провідниця. Випадково у сусідньому салоні трапився лікар, відомий професор, що летів на міжнародну конференцію. Він і констатував смерть Робінзона. Я пропоную три свої здогадки, три версії, як результат власного психологічного розслідування. На розсуд читача. Великого Робінзона і його острів, де він почувався по-справжньому щасливим і духовно наповненим, єднали нерозривні струни. Літак, пливучи над островом все вище і вище, ніби натягував їх до краю, аж доки не обірвалось саме життя Робінзона. Розлука з островом, з Україною. Розлука, як передбачалося назавжди, бо цього прагнула кохана ним балерина, вкоротила Робінзонові земного віку. Він був наче міфічний Антей, перемогти якого можна було лише, одірвавши від рідної землі. Втім, кожна справжня людина жива душею, по своєму антей. Тільки клубки перекоти поля, хусиляки еротанів і хапанів без кореня, без щирого почуття любові і обов'язку, з гідною подиву легкістю, гнані вітрами часу і жадобою благ котяться по землі з континенту на континент, з епохи в епоху. Друга версія Душа Робінзона зраджена і зраджувана ним впродовж останнього часу у найкращих її пориваннях, продана ним, врешті-решт, за сто тисяч доларів згідно останнього контракту, не витримала наруги над собою і залишила земне смертне тіло. Таке трапляється, і частіше, аніж нам здається. Людина може зраджувати саму себе, Божий Дух у собі до певної межі. Є грань, у розтлінні власної душі, якщо душа від білого Бога, а не від чорного, грань, яку людині не дано переступити живою. Боюся, що є межа і в розтлінні душі суспільства. За цією межею настають процеси, зупинити які без крові, підвладно хіба що самому Господові. І версія третя. Уже дещо фантастична, як і багато, що в цій невигаданій оповіді, але психологічно достовірна і підтверджена багатьма авторитетними знавцями на загадковій царині народної магії. Наскільки я зрозумів із дещо іронічної, але пристрасної сповіді Робінзона, кохана ним балерина усе можливе робила і зробила, аби одірвати його від острова. Мить злету літака була митю її перемоги, її тріумфу, а отже – возвеличення над сум'ятним духом Робінзона тих сил, які володарювали нею усе життя. У такі хвилини відьма, уявімо, що балерина – справді відьма, і все розказане Робінзоном – реальність, а не плід його уяви. Розкривається для світу, знімає личину – Стає тим, ким вона є насправді, у глибині запроданої янголом тьми душі Знову ж згадаємо давній міф про жінку, яка, явивши людям свій справжній страшний образ, омертвляла їх Одірвавшись поглядом від свого острова, повернувшись до балерини, Робінзон ненароком, не бажаючи того, зробив для себе страшне відкриття в останні хвилини земного існування зрозумів, він нарешті з якими силами загравав. Душа сповнилася жаху та каяття, і серце не витримало. Втім, несподівана смерть Робінзона потьмарила і короткий тріумф балерини. Бо відтак душа його залишалася на острові, і всі старання диявольських сил виявилися намарними. Тим більше існував заповіт народного цілителя, і балерина про нього знала, де б не завершив він земний шлях, тіло його спалити, а попіл розвіяти над островом. Заповіт було виконано до речі, вертоліт, з якого розвіяли над полями, пагорбами, ярами, небесним озером, прах Робінзона. Він сам замовив і оплатив ще напередодні свого відльоту до Америки. Великий Робінзон передбачив власну кончину. Нежданою для Балерини смертю Робінзон їй підписав смертний вирок. Сили, які диктували Таїсі свою волю, не пробачили їй. А може балерина і насправді так кохала Робінзона, що не мала снаги, Торувати далі свій земний шлях